ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. יעמדו נא שרינו לכל הקהל, וכל אשר בערינו, ההושיב נשים נוכריות, יבוא לעתים מזומנים, ועימהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו, עד לדבר הזה.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 בנימין מלוך שמריה, מבני חשום מתנאי, מתתא, זבד, אליפלת, ירמי, מנשה שמעי. מבני וני מעדיי אמרם ואוהל, בניה ודיה כלוהו, וניה מרמות אל ישיב, מתניה מתנאי ויעשי, ובני ובינוי שמעי. ושלמיה ונתן ועדיה, מחנתבי, ששי, שרי, עזראל ושלמיהו שמריה, שלום, אמריה, יוסף, מבני נבו, יעיאל, מתיקיה, זבד, זבינה, ידדי ויואל בניה. כל אלה נעשאו נשים נוכריות ויש מהם נשים וישימו בנים.